Estou na praia de Santa Cristina, como xa vos podedes ter imaginado, hoxe, e estou gravando isto un domingo 19 de xullo de 2020 e son exactamente as sete e cuarto da mañan. Non sei se foi onte ou hoxe, cando entraba en vigor a orde que sacou a xunta, de feito publicouse onte no Diario Oficial de Galicia da obrigatoriedade de levar mascarilla sempre o sea, nos espazos públicos se asexan interiores ou exteriores aínda que se poda manter esa distancia de seguridade que era de un metro e medio así que se estades a escoitar o podcast cun son que non debería ser o adecuado botadesle a culpa a que levo exposta esa mascarilla da que non penso Que non penso quitar Sinto moito, pero As circunstancias son as que son É mellor poñer todo O que temos na nosa man Para sair desta O mellor posible Se a semana pasada vos falaba De como estaban as cousas Como atopaba o paseo Nestes días de anormalidade O se vou falar das persoas que Dos habituais que nos atopamos polo, polo paseo prácticamente todos os días. Que requisitos hai que cumprir para ser un habitual do paseo? Pois para empezar, manter unha frecuencia. Digamos que a maioría dos que por ali camiñamos ou dos que eu considero habituais, todos os días nos vemos. E máis é curioso porque todos os días a mesma hora, diría que no mesmo tramo. Mesmo se ves que unha persoa atopas antes ou despois do habitual, poderías decir que ou ben este o que xa a unha hora diferente, ou ben foi esa persoa, agueramente se retrasou ou se adiantou con respecto ao seu horario habitual. Tamén poderia pasar, como neste caso, como me pasa a mí agora mesmo, que en vez de dar exactamente o paseo como sempre o fago, hoxe estou dando a volta a ría É por eso, estou aquí, a cara da praia, xa un pouco máis separado da auga, así que non creo que soen as ondas cando chegan a area. A seguinte característica sería facer o mesmo tipo de actividade. Estamos os que camiñamos, as persoas que corren e as persoas que camiñan en bicicleta, porque, aínda que si, sí, moitas veces hai outro tipo de, de habitante do paseo, son de Cande en vez. Así que voy a empezar por los que camiñamos. Bueno, aquí ven un tractor a toda mecha. Miren pues ahí. Constem parado para dejarme pasar. Son de que son de servicio de limpieza da praia, da área. Pensaba que no que iba a parar porque cruzámonos, cruzáronse as nosas trayectorias. Ben, sigo que senón me, me vou a, a alargar moitísimo. Non basta con camiñar para ser un habitual, senón que tes que ser, digamos, un camiñante profesional, o mesmo que un corredor profesional o mesmo que un ciclista profesional, para que eu te considere un habitual, un dos de sempre, un dos nosos, como se é decir, do paseo. Como notas, como es capaz de adivinhar que unha persoa é, eh, digamos, profesional? Pois, por varias cuestións. Para empezar, van a ritmo, e os ves camiñar, e poden ir despacio, poden ir mesmo coseando, porque hai xente que mantén algún tipo de diversidade funcional. Eh, hai varios, hai varias persoas. Notas, que lles costa camiñar, pero hai están. E sempre fan a ritmo. O notas, perfectamente. Despois a roupa que levan. Non hai unha forma de vestir Adecuada a todas as persoas Cada quen fixo a súa Casi que sempre van exactamente igual E ao final as acabas Coñecendo a casi que todas Porque as atopas un día tras outro Van vestidas do mesmo xeito Obviamente non coa mesma roupa Pero si do mesmo xeito Estou pensando por exemplo Nun rapaz que terá 40 e tantos Algo máis novo que a min Sempre vai de negro Pantalón corto, camiseta eh, Gorra, eu tamén gorra Pero eu levo a gorra, a gorra tipo béisbol Dada a volta Hai outra señora para xa, bastante, bastante maior Que vai con mallas con, con un pantalón ceñido E unha camiseta tamén ceñida E casi que sempre é branca de todo Todo, todo branco Pero, sin embargo, as veces Tamén vai todo de negro Curioso, os, os dos extremos Pero a roupa é a mesma digo, hasta, hasta, Todo Exactiño. Eu que sei. Hai unha señora que está tamén me cae moi ben, que é un así como unha señorona non? Destas que van con así como, como a espalda moi recta, non? Eh, unha, así bastante pechonalidade, unha, unha muller xa grande, non? E e vai así toda erguida. Esa vai sempre con pantalón corto camiseta e eh? ata aí moi pouco, sempre va cun chubasqueiro, por se acaso chovía. E diredes, bueno, Juan, estas persoas levan mascarilla estes días? Pois debo decir que non, a maioría delas non levan mascarilla. Hai, por exemplo, un señor mayor, este sí que xa debe andar por setenta e pico, que a súa característica principal é que vai vai vestido de calle, eleva sempre unha radio prendida coa cadena ser porque non leva auriculares. O señor o leva, debe ser no peto, ese sí que leva sempre mascarilla, e vai rápido o señor, eh? En fin, pero a maioría non leva mascarilla. Tamén é certo que, con algunha excepción, todo mundo é superrespetuoso e todo o mundo sabe perfectamente como ir. No paseo, como comentaba aí atrás, pusieron unhas sinais dicindo que tens que ir sempre pola dereita, mesmo... Nalgúns tramos eh, hai non feitas con unha especie de manguera que ves, pues, dividen o paseo en dúas rúas. A esquerda e a dereita, e sempre tens que ir camiñando pola dereita. A maioría da xente, aínda que non leva mascarilla, diría que igual só levamos mascarilla un tercio das persoas que camiñamos. O resto non a leva, pero son respetuosos. Eu tamén teño que decir que ata agora, que agora sí que a vou levar absolutamente sempre, o que facía era levarla na man e poñela cada vez que ao lonxe veía alguén ou alguna persoa coa que me iba a cruzar. Porque a min tamén me custa o, o, o de levar mascarilla e intentar ir rápido. Eu entendo que, que non é... Que máis sincero facelo da outra maneira, pero... As circunstancias son as que son. A xente que corre, pois, en realidad as características son as mesmas. Tamén, os ves que, que corren, que teñen un ritmo máis rápido, ou menos rápido, pero aí está. Entre a xente que corre, os que me veñen así a, a cabeza sempre, hai un que como super pro, super pro porque aparte vai un ritmo que eu non estou acostumado a estimar a, a velocidade correndo pero casi que diría que se non... que deben andar cerca dos 4 minutos kilómetro ou por aí, eh? O pouco máis de 4 minutos kilómetro, é decir que vai a un ritmo bastante, bastante acelerado. Tampouco sei os quilómetros que fai, como mínimo, recorrer o paseo e de volta, iso seguro. E dos que levan as medias estas altas hasta a rodilla. E despois hai outro tamén que vai correndo cun can... Curiosamente, as persoas que corren ou camiñan así en plantal con os cans, os cans son, portanse super ben, portanse de coña. E, en este caso, o tipo este, se me lembro dele, non é polo can, senón porque é dos que tamén queren ir como moi rápido e pasan de ti e non les importa para nada pegarse ou non guardar as distancias de seguridade contigo. E, por suposto, se a maioría da xente que camiñaba non levaba mascarilla, os que corren é rarísimo, é rarísimo. Igual non sei un de cada 30. Canto digo un de cada 30, é que hai moitos días que non vexa ninguén con mascarilla, e de cando en vez pois aparece alguén que vai correndo con ela. Espero que agora tamén cambien... Eh, se decaten de que se non son capaces de guardar a distancia de seguridade, porque iso é o que di a resolución que ten publicada a xunta ontem mesmo, a xente que corre, que fai deporte, de xeito individual, pode non levar mascarilla, sempre e cando vai por uns sitios onde non se atopen con máis xente. No momento en que eh, circulen ou corran por algún lugar eh, frecuentado con xente que non son convivintes con el, O que di que teñen que poñer mascarilla, máscara, igual que a, que o resto de persoas. A ver se si o fan. Bueno, os das bicicletas, como distingues que son habituais? A maioría da xente que da atopas agora xa, son todos habituais porque realmente os non habituais soían ir con con rapaces. Pero como se nota sin será que son habituais da bicicleta? a rouba tamén, cada un coa súa, pero ves que, non sei, se leva de algún xeito o gesto que levan eh, a velocidade adecuada, que pode ser máis rápida ou menos rápida, pero digamos que adecuada, o esforzo que van facendo é adecuado á velocidade que levan e eh, a orografía pola que se moven. E o único así que distingo de frente que mesmo saúdo de Cando en Vez é un señor maior, maior que leva unha bici que Realmente, tampouco que sexa xa moi aceitada para pasear. Polo paseo, valga a redundancia, porque leva unhas bolsas a cada lado da bicicleta. Que suman peso, aínda que vayan baleiras, que non entendo ben con por que as utiliza, pero bueno. É un señor tamén, a llorcete, non vai demasiado rápido, pero super habitual. Este vai arriba baixo, igual o atopas tres ou catro veces ao longo da camiñata. E por rematar, alguna persoa que se habitual, pero que non faga nada de esto. Eh... <risos> Hay un, como min... Bueno, antes tamén quería falar de... Eh, es que estos non sei se realmente están a camiñar o que carallo están a facer. Son unha señora e un vellinho. Van xuntos ou as veces van separados. O van camiñando, sobre todo ela vai si en ropa en má, ya está, ou se xa que sí que vamos camiñar, están a camiñar. Pero o que van facendo, e o leo motivo de estar allí, é que van mirando que hai nas papeleiras. Ás veces penso que igual hai xente que introduce cosas nas papeleiras que teñen veneno, e que igual os pasearos van a esas papeleiras e envenenanse. Pero vamos, realmente non teño moi claro por qué o fan. Pero si sí eso, o fan. Eh, miran a papeleira, llegando en vez cun pao Sacan así alguna cousa, tipo unha botella tal E simplemente, pois, pois é o que fan Non que que estén a rebuscar cousas para leválas Senón simplemente eso como vixiando Que o que hai dentro delas Eso é, é curioso, non? E xa digo, ás veces van os dous a veces E as veces o fan por separado E despois hai outro que está ali Está sempre metido nun coche No aparcamento que hai detrás do, do sardín botánico Eh, non vos imaginades o que fai O tipo toca a trompeta dentro do coche Todos, todos, todos os días A estas horas, cando paso por ali Está o tío metido no acento do, do copiloto Cunha partitura ali posta O tío está ensaiando coa trompeta E aparte non... Notase que está ensaiando, incluso ao mellor está como aprendendo, porque o que fai é como exercicios de repetición, pin, pin, pin, pin. Non está tocando unha maravillosa tonada, non, está facendo exercicios. E as veces, tamén, en vez de estar ali no asiento do copiloto, sai do coche, abre o maletero, pon a partitura na bandexa de, pois eso, do maletero, e toca de pé. E ali está o tipo todos os días. Obviamente nunca lle preguntei porque o falla ali Ou se na casa non lle deixan Non sei qual será a razón Vence da mañan ali está o tipo practicando. Este é un habitual do paseo, clarísimamente aínda que nin camiñe, nin corra, nin anda en bicicleta E como sempre, funme a un superepisodio episodio miñanai 23 minutos A ver canto son capaz de recortar Veña meus Moitísimas grazas por chegar ata aquí e se non hai novidade o lums que ven teredes de novo un lómetros de balde o mesmo que un quilómetros gratis Chao, chao.